Antingen direkta Bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Vi har kommit fram till kapitel 5 i vår läsning och kommentarerna av apostlagärningarna. Det är ju den spännande berättelsen om den första församlingen, den unga kyrkan kan man säga, i vad som hände efter att Jesus hade lämnat över uppdraget till lärjungarna, förut upp till himlen. Han sände en heligandes kraft och hjälp och så kom en mycket dynamisk... Och stark tillväxtperiod för församlingen där i Jerusalem och sen så småningom som vi också kommer att läsa i apostlärningarna så sprider sig evangeliet och den kristna kyrkan ut över omkringliggande trakter och eh, i olika delar av romariket. Eh, där i Medelhavsområdet. I förra programmet. Så avslutades berättelsen. Med några versar. Om Barnabas, Den intressante man. Som kallas för. Tröstens son. Eller uppmuntraren. En. Levit. Från Sypen. Som kom för att fira pingsten i Jerusalem och som kom med bland alla de som tog emot frältingens budskap på pingstdagen och blev en del av församlingen. Nu kommer det mycket dramatisk händelse. Barnabas han... Gjorde som många gjorde i den första församlingen. Han sålde en åker som han ägde, kan man säga. Han tömde sitt bankkonto och gav till församlingen. För många, många kom egentligen från andra håll, men fanns kvar i Jerusalem. Många hade eh, inga pengar, de var uppgörande hade liksom lämnat sina hem och församlingen hade en frivillig egendomsgemenskap där man såg till att de som behövde hjälp fick mat och sitt uppehälle. Och Barnabas han ger med glädje hjärtat till församlingen. Han är ett föredöme för oss att inte komma bara för att få, bara för att få ut vad ger kyrkan mig, utan han kom för att ge sitt liv, sin tid, sin kärlek, sin lydnad, sina ägodelar till Gud. Innan jag läser för dig Ur 50 kapitlet ska vi lyssna till en allvarlig sång. Arnold, Börud och Minetvärs. Eh, norsk fantastisk sångskapare och musiker. Och på frukten ska trädet kännas. En allvarlig sång värd att lyssna på. Mm. Det har gjort mot en av mina minsta, det har du gjort mot mig. Efter ditt sätt att handla mot din nästa, Skall jag bedöma det. Då läser jag om Ananias och Safira i början av Apostelgärningarna, kapitel 5. Men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom och smusslade sedan undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade det vid apostlarnas fötter. Då sa det Petrus, Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne, säg mig, sålde ni marken för det beloppet? Hon svarade, ja, för det beloppet. Då sa det Petrus till henne, Varför kom ni överens om att frästa Herrens ande? Se, det som har begravt din man står vid dörren och det ska bära bort dig också. Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter när de unga männen kom in fann de henne död och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde om det. Har du sorg för du sköter samma slag som du kan. Har du sorg för du sköter bara med den du. Efter läsningen av det här märkliga stycket så hörde du mig sjunga min sång Vad du sår får du skörda Gud lurar man inte Och en del av texten i sången kommer från Galaterbrevets sjätte kapitel Det här är ju en väldigt annorlunda berättelse i Marcus evangeliet så står det bland annat om en gång när Jesus sökte frukt på ett fikonträd. Han var hungrig och tänkte jag ska hitta lite frukt. Och så fanns det ingenting på trädet och han sa aldrig mer ska någon äta av dig. Och trädet vissnade ner och dog. Jesus som ju huvudsakligen botade sjuka, uppväckte döda, tröstade sorgsna. Han gjorde ett märkligt under på, av ett helt annat slag. Vi vet inte exakt alla orsaker, men förmodligen var det en slags profetisk handling om. Israel som borde ha burit frukt men inte gjorde det och så vidare. Och här har vi en liknande händelse. Där aposteln Petrus som hade fått uppdraget att föra tillsammans med de andra apostlarna och tillsammans med hela församlingen föra det livgivande budskapet vidare att fortsätta att förmedla helande kraft. Han hade ju ganska nyligen tillsammans med Johannes fått vara med om det här undret med den lame mannen som var över 40 år och inte hade kunnat gå någon gång i livet och som efter förbön och några ord från Petrus hoppade upp. Och gick och sprang och dansade och glädje. Och det blev stor uppståndelse runt omkring de här människorna. Och så får Petrus liksom uttala bestraffande ord. Det är ju inte han som dödar Ananias och Safira. Men han talar om Guds helighet och Guds dom över falskhet. Man tycker att det här är ett fruktansvärt hårt straff att ett giftpar som hade en egendom säljer den och visserligen behåller en del av pengarna i smyg och låtsas sen vara så att säga fattiga och beroende av församlingens stöd fast de hade gömt undan en del men de gav ju ändå större delen av, det, av sin försäljning till församlingen och det säger ju också Petrus att pengarna var ju era egendomen var er och pengarna när de hade sålt var era det var inte det som det var inte fel i och för sig att behålla en del, men då skulle de ha sagt det. Vi, har, vi vill inte ligga församlingen till last och nu har vi faktiskt sparat. Vi behåller en del av det här så att, så att ni vet att vi är inte behövande. Då hade det varit helt schyst och helt okej. Okay. Men i den här tiden av stark väckelse och församlingstillväxt av tydlig Guds närvaro, av den heliga andes kraft så var det som om ingenting fick störa ingenting fick vara falskt och på något sätt så tror jag att det är det här som finns med i bilden när man tycker med våra ögon sett att det här var ett helt orimligt straff för att fuska för att eh, hålla undan en del av sanningen eh, jag vill eh, ta upp en annan principiell sak i Bibeln i gamla testamentet så finns det ju otaliga exempel på hur Gud är nådig och god och trofast mot dem som håller hans bud och följer honom men hur han bestraffar olydnad och otrohet och avgudadyrkan. Och så kommer vi in i Nya Testamentet och Nya Testamentets undervisning och där framstår Gud som den kärleksfulla faden: Jesus blir den godheten. Eh, han som är Guds lamm, offerlammet som dör för en hel värld. Och eh, jag tror att. Det finns en risk att vi på något sätt förenklar Gud. Gud har inte förändrats. Gud är hundra procent kärlek men han är hundra procent helighet och renhet. Jesus är frälsaren, han är heden. Han är den kärleksfulla läkaren men han är också domaren. Och jag tror att de som nästan snubblar på sina egna fötter när de ska övertyga folk om att Gud bara ger goda saker. Gud gör inget, inget ont i världen, har någonting med Gud att göra, inget straff och inga problem. Om Gud sände sjukdom och straff och död i gamla testamentet under alla år- till de som var motsträviga kan man ta ifrån honom rätten att straffa att visa rättfärdigheten och domen en människa i Sverige kan vara vapenvägrare jag gjorde militärtjänst med vapen och sen efteråt så tänkte jag om och vägrade vapen och hade ett stort elände med att jag fick det aldrig beviljat men jag bara framhärdade och nu är jag en gammal man och det har inte hänt någonting utan nu är jag inte medräknad i rullorna förstås. Det är vår rättighet, men att säga att Gud är pacifist och att Gud är tam och att Gud bara gör goda ting och inte kan straffa eller inte kan döma, inte kan sända rättmätiga straffdomar, det blir att förminska Gud, det blir att förenkla Gud. Jag är förtjust i att läsa den engelska författaren C.S. Lewis. Han har ju en serie som heter Narnia-böckerna. Jag tror det är sju böcker som handlar om några barn som på liksom magiskt sätt kommer in i en parallell värld där Aslan. Lejonet, Aslan, är kungen. Där han är den som uppenbarar sig någon gång ibland och ställer till rätta saker och ting. Och så finns det onda gestalter. Det finns en häxa och det finns eh, hennes tjänare. Och... C.S. Lewis säger viktiga saker med sin bok. Den, en av böckerna heter Häxan och lejonet. Och den kan man säga förklarar i sagans form försoningen. Varför Jesus måste dö istället för syndiga människor. Jag kan rekommendera de här böckerna, men det som jag tänkte kommentera nu det är att av och till så ställer de här barnen som hamnar i Aslans värld, de ställer frågor, de får träffa Aslan blir rädda för honom för han är ju så stor, han är ett lejon och han ryter. Och så säger de ibland, när de liksom kommenterar det så säger de andra som är vana vid Aslan och Aslans värld. Så säger de, Aslan är inget tamt lejon. Han kommer och går, han gör som han vill. Och en gång så frågar något av de här barnen: Är han farlig? Och de får höra: Det är klart han är farlig, men han är god. Och det här säger faktiskt någonting också om vår Gud: Det är klart han är farlig, men han är god. Gud är kärleken, han är heligheten. Jesus är frälsaren, han är domaren. Det talas i Bibeln om Guds fruktan, att frukta Gud. Och Guds fruktan är naturligtvis att eh, ha respekt för Gud. Att veta att Gud är den slutgiltiga makten, att Gud ser allt och vet allt och att en dag så kommer alla gärningar och alla ord att komma i ljuset. Det som vi viskar till varann, det som vi gömmer i våra hjärtan, det som vi gör i smyg, det är inte dolt för Gud. För honom är allt uppenbart. Men här kan jag berätta personligen hur det är när man är en personlig kristen, när man har tagit emot förlåtelsen därför att Jesus, lammet, försonaren, frivilligt gav sitt liv för att frälsa varje syndig människa som vill ta emot hans rening och hans nåd. Och hans rättfärdighet. Egen rättfärdighet räcker inte till. Men Jesu rättfärdighet. Den får vi till räkna oss. Och Guds fruktan. Är inte att komma till Gud och vara rädd för egen del. För han är ju. Han är ju min kärleksöverfar. Jesus är min frälsare, min vän. Som jag kommer till med glädje och sorg, med besvikelse, med frågor, med allt. Med tillbedjan, med kärlek. Det är ingen rädsla för egen del, men det är en respekt för Guds helighet, för Guds rättfärdighet för Guds krav och en stark rädsla för att göra Gud ledsen och besviken. Det är Guds fruktan. Rädsla för att såra Gud, att bedröva den heligande, det är sann Guds fruktan. Vi lyssnar till en av de gamla fina salmerna. Ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger. Kristina Imsen sjunger den här fina gamla salmen. Den är kärv i orden. Vi kan aldrig förtjäna frälsningen men vi får den av nåd, men vi ska inte slarva bort nåden. must så kommer nästa del av kapitlet från vers 12 alltså apostlarna kapitel 5 och rubriken där som inte är en del av själva bibeltexten är tecken och under genom apostlarna jag läser från vers 12 genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket och det var alla tillsammans i Salomos pelarhall Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem men folket talade väl om dem Och ännu fler kom till tro på Herren Stora skaror av både män och kvinnor man bar till och med ut det sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig Sjuka och sådana som plågades av orena andar och alla blev botade. Innan jag kommenterar de här fantastiska verserna, så vill jag spela för dig Om Guds son steg ner, han går omkring, gör väl och hjälper alla. För det var ju Jesu gärningar som fortsatte här. En grupp sångare och musikanter sjunger för oss. Mm. Jesus gick ju omkring, gjorde väl och hjälpte alla Det som vi hörde i den här trevliga sången alldeles nyss Och här läser vi om hur skaror av män och kvinnor kommer till tro Och det står någonting väldigt intressant och upplysande här Det står Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem. Men folket talade väl om dem. Ingen av de andra, det syftar ju naturligtvis på de som var emot Jesus. De som eh, försökte stoppa församlingen. De som försökte förbjuda apostlarna att predika i Jesu namn och handla i Jesu namn. Ingen av de andra vågade komma nära. Men folket, vanligt folk, talade väl om dem. Och sen det här fantastiska, att Petrus som hade alldeles nyss fått uttala ord så att Falska människor föll ner och dog av Guds straffdom. Han får vara med om det här som han vill mest av allt. Att se hur sjuka blir friska, hur stora under sker. Ja, till och med det här dråpliga att om hans skugga kommer på någon sjuk som ligger på sin bår så blir personen frisk ja, vilka fantastiska under Jesus undervisade sina lärjungar och visade dem vad de skulle göra han undervisade dem han visade dem han skickade ut dem att praktisera och fanns med dem. Han korrigerade, han förklarade. Och så gav han dem förtroendet och sa Nu ska ni gå ut i hela världen och förkunna evangeliet. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och med det menar han ju att den helige andes närvaro och kraft Jesu ande, Jesu kraft, Jesus namn är med församlingen. Den troende är med kyrkan så att kyrkan förvaltar evangeliet, budskapet, förvaltar uppdraget att proklamera Jesu namn och Jesus seger över allt ont, över varje sjukdom, varje ond makt. Varje osanning och att församlingen, kyrkan också förvaltar kraften i Jesus namnet. Det är ju det här stora som vi måste förstå att vi representerar inte i första hand oss själva. Vi har ju fel och brister, men vi representerar Församlingen, vi representerar Jesus, vi representerar Guds rike och där kan vi vara frimodiga. Där kan vi ha full förtröstan på att Jesus är med oss. När vi är Guds små glada barn som går hans ärenden, uttalar hans ord förkunnar hans glada budskap. Det är fantastiskt. Här får du höra mig och min kusin och sångarkompis Inger Gustafsson. Vi sjunger en liten sång som jag skrev som heter Gud har en hemlighet som jag har fått höra.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 Vi läser i det femte kapitlet och nu fortsätter jag och läser det som har som överskrift Apostlarna inför Stora rådet. Överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga Saddukenas parti fylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. Men på natten öppnade en herrens ängel fängelseportarna och förde ut dem och sa gå och ställ er i templet och förkunnar för folket allt om detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och började undervisa. När överste prästen och hans anhängare kom dit sammankallade det stora rådet Israels folks hela älsteråd och skickade bud till häktet för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom fram fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade Vi såg att häktet var ordentligt låst och vakterna stod vid porten men när vi öppnade fann vi ingen där inne. När tempelvaktens ledare och översteprästerna fick höra detta blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Då kom någon och berättade för dem Männen som ni satte i fängelse står i templet och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då ut med tjänarna och hämtade dem utan att bruka våld eftersom det var rädda att folket skulle stena dem. När du de blivit hämtade ställdes det inför Stora rådet och översteprästen förhörde dem och sa Har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som förste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta vi och den helige ande som Gud har gett till dem som lyder honom. När rådsherrarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Men då reste sig en farise i stora rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var aktad av hela folket. Han befallde att man skulle föra ut männen en stund och sade sedan. Israeliter tänker för vad ni gör med dessa män. För en tid sedan kom Teudas och menade sig vara något, och han fick med sig omkring 400 män. Men han blev avrättad och alla som trodde på honom skingrades och försvann. Efter honom kom Judas från Galileen vid tiden för skattskrivningen. Han fick folk att göra uppror och följa honom. Men även han gick under och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. För om detta är människors påhitt eller verk rinner det ut i sanden. Men är det av Gud kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig- att ni kämpar mot Gud. Det lät sig övertygas, när de kallat in apostlarna igen lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn, sedan släpptes de fria, och apostlarna gick ut från stora rådet, glada att de ansets värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Varje dag fortsatte det att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias. Vilken berättelse, vilken seger för Guds rike. Jesus namnet, det högsta av alla namn. Jag sjunger för dig min sång, Jesus är allt för mig. en vid öppen Jesus är allt jag behöver Jesus I'm yeah. That en plats i en bomkravat. Jesus skimmerande put till en bete vär. Jesus är allt för mig. Jesus är. Allt Är allt jag behöver Jesus sköna namn. Vi fortsätter i nästa program att läsa om den första församlingen. Här är något av en höjdpunkt i själva utvecklingen i Jerusalem när alla de här som kom för att fira pingsten fick höra evangelium blev frälsta lätt döpa sig blev andedöpta stannade kvar i Jerusalem och blev en del av denna expansiva församling så med många tusen människor och med den här speciella strukturen där det också var egendomsgemenskap därför att det var en speciell tid när så att säga, evangeliet och andens liv och kraft på något sätt fick fäste i tusentals och tusentals människor. Vi ber, tack Herre för den här fantastiska berättelsen. Tack för Guds rike, tack för församlingen, tack för kyrkan som får förvalta Jesus namnet och Jesus kraften. Hjälp oss att som kristna idag vara sanna lärjungar. Med sann Guds fruktan, med innerlig gemenskap med Gud, men med respekt för Guds makt och Guds dom. Välsigna mina lyssnare, i Jesu namn, Amen. När jag var barn på Svenska skolan i Indien så lärde jag mig och hörde en av de gamla salmerna som sådden förnimmer Guds välbehag i fattig och stenig mull. Och den salmtexten har funnits med mig och ibland när jag är ute och går ensam i skogen eller sitter i bilen så kan jag sjunga en eller ett par versar av den här salmen. Jag avslutar det här programmet med att Adolf Fredriks Bachkör sjunger ett par versar på den här fina salmen. Ha det så bra, vi hörs igen. I detta program. <fart noise>